Він потис руку кожному, і Харлена, поважного, схвильованого та гордого, охопив святобливий трепет на саму думку, що на його долю випав найбільший у світі привілей стати вічним і відповідати за щастя всіх людей, які живуть і житимуть у підвладних вічності сторіччях. Свої перші незначні доручення Харлон виконував під суворим контролем – але з часом він відшліфував свої здібності наточилі досвіду, спостерігаючи за десятками змін реальності в десятках різних сторіч. На п'ятому році роботи йому надали звання «старшого спостерігача» і призначили в 482-й сектор. Він почав працювати самостійно, і ця обставина трохи збила його колишню самовпевненість, коли він вперше доповідав асистентові обчислювача Гобі Фінджі, котрий очолював сектор. У Фінджі був недовірливо стиснутий рот і сердиті очі, які здавалися смішними на його кумедному обличчі. Ніс у нього був схожий на круглий гудзик, а щоки – на дві пампушки. Досить було все це лише розмалювати червоною фарбою, причепити Фінджі сиву бороду, і він ураз перетворився б на святого Миколу або Санта Клауса або Діда Мороза. Харлан знав усі ці три імені. Він сумнівався, щоб хоч хтось один із ста тисяч вічних чув, бодай, про одне з них. Харлан сором'язливо приховував такі знання, але в душі пишався ними. Ще з перших шкільних днів він захопився первісною історією, і наставник Яроу всіляко заохочував його. Поступово Харлан по-справжньому полюбив ці дивні, спотворені сторіччя, що передували не лише заснуванню вічності в 27-му, а й самому винаходу темпорального поля в 24-му. Він читав старовинні книжки й журнали. Іноді, коли вдавалося одержити на те дозвіл, він навіть подорожував у далеке минуле, у ранні сторіччя вічності, щоб зібрати потрібний йому матеріал. За 15 років він зумів зібрати чудову власну бібліотеку, і майже всі книги були надруковані на папері. Там був томик автора, якого звали Г. Уеллс, автора іншої книги звали В. Шекспір, усе якісь допотопні розповіді. Та найціннішим у його колекції було повне зібрання оправлених томів первісного тижневика. Воно забирало багато місця, але Харлан через свою сентиментальність ніяк не наважувався перевести його в мікрофільм. Час від часу він з головою поринав у цей світ, де життя було життям, а смерть – смертю, де людина приймала рішення безповоротно, де не можна було ні запобігти лихові, ні сприяти добру, і де програна битва при Ватерлоу була програна рази назавжди. Особливо йому подобалася старовинна приказка про те, що написане пером не витягнеш і волом. І як йому було тоді важко і болісно повертатися думками до вічності, до світу, де реальність була чимось миттєвим і мінливим, де люди, такі як він, могли тримати її у своїх руках і за бажанням надавати їй кращої форми. Однак схожість із святим Миколою вмить щезла, коли Гобі Фінджі заговорив до нього сухим діловим тоном. Завтра ви почнете вивчати теперішню реальність. Я хочу, щоб це вивчення було ґрунтовним, повним і точним. Не дозволяйте собі недбальства. Ваша перша просторово-часова інструкція буде готова завтра вранці. Зрозуміло? Так обчислювачу, відповів Харлан. Він уже тоді зрозумів, що вони не миритимуть один з одним, і це завдавало йому жалю.